Натовп вражених розтелеп, переважно молодь і чоловіки, роззявивши рота, перлися слідом за оголеною красунею. Вони геть забули і про своїх дружин, дітей, друзів, і про залишені під дерев'яними грибочками речі. А струнка дівиця продефілювала метрів сто, відтак пірнула у воду і попливла до середини річки, де на неї чекав човен. Пляжники поверталися до своїх грибків, жваво обговорюючи те, що допіру побачили, і не зразу помітили, що дорогий одяг, взуття і приховані у ньому цінні речі, жіночі прикраси, гаманці і годинники зникли. А коли оговтались, було вже пізно. Юнаки злодії з татуюванням на тілі і фіксами на зубах котрі наглядали за поважними відпочивальниками, ховаючись у довколишніх кущах, також щезли. Мабуть, це було наймасовіше пограбування в історії Києва. Розділ 8. Полонені. Через нестачу житла в місті почали надбудовувати старі хороми. Така ж доля спіткала й наш будинок. Двір захарастили. Купами піску й цегли звели склад сарай, де зберігалися будматеріали, а під велетним каштаном встановили лейбідку. Біля неї порився корбар, крутив ручку металевої котушки, на якій був намотаний сталевий трус, що підіймав нагору дерев'яний піддон з цеглинами і цементним розчином. Зубчате колесо котушки – Тримувалось гострим запобіжником. Тому, коли Корбар крутив ручку, запобіжник на шестерні тріщав, як кулемет, а під стіною будинку стояли ще двоє робітників, котрі спрямовували піддон з будматеріалами, відтягуючи його вірьовками, щоб він, бува, не зачепив підвіконня і не розбив вікна мешканців нижчих осадів. Зранку до вечора чулися крики мулярів, які зводили стіни майбутнього поверху. «Майна! Віра!» Усе це перетворювало наш колись просторий двір на брудний будівельний майданчик. Гуляти в ньому стало марудно та й небезпечно. Дерев'яний підйомник іноді так розгойдувався, що з нього летіли на землю цеглини. Тепер ми бігали в сусідній сквер, де було набагато цікавіше. Звідти споглядали, як реконструюють нашу вулицю. Працювали там полонені німці. Я повертався додому з Квером, коли побачив, що за кущем край тротуару хтось причаївся. Підійшов ближче і здивувався. То був гарик Партизан. Цсс! приклав він пальця до губів, зіркнувши на мене. В руках тримав рогатку, а поруч лежала купка дрібненьких чавунних скалок. Ось він упхнув осколочок у шкіряний тримач рогатки і натягнув стяжку з гуми від автомобільної камери, прикріплену до дерев'яної рогулі. Ще мить і полонений німець, котрий ніс бруковий камінь по проїжджій частині вулиці, зронив його і вхопився долонею за щуку. «Замрий, не ворушися, – наказав мені партизан, – це їм відплата за мого батька, який поліг під Сталінградом. Партизан серед нас був неперевершений майстер стріляти з рогатки. Нараз на парі він з першого спострілу поціляв у горобця на гілці дерева. А тепер оце мстився за загиблого на фронті батька. Одному з полонених він мало не вибив око. Та його невдовзі виглядів охоронець відкрався ззаду, схопив за кумір і передав миліціонеру як злостивого бешкетника. Визволяти розбишаку довелося його матусі. Тим часом укладальники дороги перемістилися значно нижче по вулиці і партизан припинив полювання на них. Ставлення до полонених з боку киян було неоднозначним. Коли їх уперше вивели працювати на Михайлівську вулицю, Якась літня жінка підбігла до ужасивого бранця і з лютим вереском почала його тушити. Якби вчасно не втрутився військовий охоронець, вона б таки могла прикінчити німця.